29. fejezet, az idegen vezetés. Dexter a második, egyben utolsó naplementéjét nézte végig a Sierra csúcsán lévő láthatatlan fekhelyéről. Mozdulatlanul figyelte, ahogy a félszigeten az utolsó ablakokban is kialszik a fény, majd felkészült rejteke elhagyására. A táborban korán keltek és korán is feküdtek, ő pedig ismét vajmi keveset fog aludni. Belakmározott utolsó harctéri élelmiszeradagjából két napra elegendő vitamint, Ásványi anyagot, rostot és cukrot fogyasztott el. Vizét is kiitt az utolsó cseppig, ezzel a következő 24 órára ellátta a szervezetét. Nyugodtan megválhatott a nagy hátizsáktól, az ácahálótól és az esőköpenytől is. Amire szüksége volt, az elfért egy kisebb hátizsákban, az otthonról hozott és az előző éjszaka ellopott holmik is. A vállára csévért köté lesz az egyetlen nagyobb darab, azt kell majd biztonságos helyen elrejteni. Éjfél után lehetőség szerint nyomtanul eltüntette táborhelye maradványait, és elindult. Lassan haladt jobbra, amíg a munkások tábora fölé nem ért. Lábnyomait egy faággal sepregett el maga után. Egy teljes óra alatt tette meg a félmérföldes utat. De jól időzített, mert közben felkelt a sarló alakú hold. Ruháját megint kezdte átitatni az izzadság. Lassan, óvatosan araszolt lefelé a hegyoldalban, csonkról csonkra, gyökérről gyökérre. A kötelet most kétrét kellett hajtania. A hurkot egy sima gyökéren fektette át, hogy ne törjön le semmit, ha majd lentről meghúzza. Nem az atletikus nagy ugrásokkal ereszkedett lefelé a kötélen, nehogy kirúgjon a helyéről egy kavicsot, hanem apránként lépegetett hátrafelé, míg le nem ért a sziklák és a templom háta közötti hegyhasadékba. Remélte, hogy a pap jó alvó, hiszen csak pár méterre volt a házától. Finoman megrángatta a dupla kötél egyik szálát, mire a másik odafent lecsúszott a facsonkról és lepottyant mellé a földre. A vállára tekerte és távozott a templom árnyékából. Közös latrina volt csak férfiaknak. Nők nem voltak a munkatáborban. Fentről már kifigyelt az illemhelyet, deszkával fedett hosszú árok volt. A deszkák valamelyest mérsékelték az óhatatlan bűzt, a beléjük vágott kör alakú lyukakon keresztül végezhették dolgokat a táborlakók. A szégyelősökre nem voltak tekintettel. Dexter nagy levegőt majd felemelte az egyik fedelét, és a korom fekete ejtette az összetekert kötelet. Némi szerencsével örökre eltűnik odalent, még ha keresik sem találják meg. Már pedig ugyan miért keresnék? A kényszermunkások, kis kocka alakú házikói alig voltak nagyobbak egy rendőrségi fogdacellájánál, viszont mindenki külön, egyedül lakott. Két egymással szemben álló 50-es sorból álló utcák ágaztak ki a telep főútjából, ez volt a munkatábor. A főútvonal a térre vezetett annak két oldalán pedig a mosoda, a konyha és a pálmalevéllel fedett ebédlő helyezkedett el. Dexter a holdfényben úszó teret kikerülve az épületek árnyékában tért vissza a templomhoz. A bejárati ajtót záró lakat csak pár percig hátráltatta. Nem volt valami nagy eresztés a templom, de bölcsen tették a tábor üzemeltetői, hogy ebben a mélyen katolikus országban gondoskodtak erről a biztonsági szelepről. Dexter eltűnődött, vajon a tábor papja hogyan békíti össze feladatát a hitével. Hátul, az oltár mögött és oldalt, a sekrestjében találta meg, amit keresett. A bejárati ajtót nem zárt a kulcsra, úgy ment vissza a barakok közé, ahol a kényszermunkások hortyogva aludták az igazak álmát. Fentről pontosan megjegyezte, hol van a barak, amit keres. Látta a reggelizni igyekvő lakóját is. 5. ház balra, a tér utáni harmadik utcában. Nem volt az ajtó lakat, csak egyszerű fal retesz. Dexter belépett, és mozdulatlanná dermet, amíg a szeme a kinti halovány holdfény után megszokja a nem teljes sötétséget. A pricsen összekuporodva algó alak tovább porkolt. Három perc múlva Dexter szeme már alkalmazkodott a benti fényviszonyokhoz, és jól látta a kipúposodó, durva pokrócot. Leguggolt, kivett valamit a hátizsákból, majd az ágy felé indult. A kezében szorongatott nedves vattacsomóból a kloroform édes illata áradt. A peón egyszer felnyögött, pár másodpercig forgolódott, aztán még mélyebb álomba zuhant. Dexter még egy darabig rászorította a vattacsomót, hogy több óráig öntudatlan állapotban maradjon. Végül tűzoltó módjára vállára vetette az alvó férfit, és úgy, ahogy jött, csendben visszaosont a templomhoz. A koralmészkő épület ajtajában megállt és hallgatózott, nem verte fel valakit, de a tábor mélyen aludt. A sekrestjében széles, szigetelőszalaggal szalaggal betekerte a kényszermunkás lábait, és a száját is leragasztotta, de az orrá lélegezhetett. Visszazárta a bejárati ajtót, és elégedetten vette észre a hirdetőtáblán a feljegyzést, amely kis pluszt jelentett a tervéhez képest. Az üres házikóban kis elemlámpával átvizsgálta a munkás evilági vagyonát. Nem volt neki valami sok. Az egyik falon a szűz lógott, keretébe mosolygó fiatal fényképét tűzték. A mennyasszonya lehet? A huga? Vagy a lánya? Távcsővel nézve a férfi körülbelül Dexterrel egykorúnak tűnt, de fiatalabb is lehetett, hiszen Moréno ezredes büntetőtáboraiban és elpuntóban bizonyára gyorsan öregszenek az emberek. De az biztos, hogy egyforma magasak és hasonló testalkatúak voltak, ezért esett éppen rá a bosszúálló választása. A falat nem díszítette semmi más, csak a kiálló peckeken lógott két rend egyforma munkaruha, durva pamutszövet nadrág és ugyanilyen anyagból készült ing. A szerelést a padló lévő pecsétes, viseltes, de szívós, megbízható spárgatalpú szandál és a fonott szalmaszombréről tette teljessé. Volt még egy húzó zsinóros vitorlavászon szütő is, ebben vitték a robok ebédjüket az ültetvényre. Dexter lekapcsolta a zseblámpáját és az órájára pillantott. Öt el múlt négy. Boxer alsóra vetközött, összeválogatta, mit akar magával vinni, izzadt pólójába bugyolálta a holmiát, és az egészet belerakta az ételhordózsákba. A többitől meg kellett szabadulnia. Hátizsákjába pakolta tehát a felesleget, és újból felkereste az illemhelyet. Ezután pedig várta, hogy megkondítsák a vasrúddal a síndarabot. Fél hétkor ez meg is történt, ahogy mindig. Sötét volt még, de kelet felől jött egy kis halovány fény. A mezőgazdasági területre vezető dróthálós kapu mögött álló ügyeletes őrlámpája volt az. Kezdett életre kelni a falu. A latrinát meg a vájuban való mosdást kihagyta, remélte, hogy senkinek sem tűnik fel. Húsz perc múlva az ajtó deszkái között kikukucskáva azt látta, hogy az utcája kiürült. Leszegett fejjel, szombréróját előre döntve osont ki a vécére. Egy volt az ezernyi egyforma szandáros, nadrágos, inges alak közül. Az egyik lyuk fölött kuporgott, míg a többiek reggeliztek. Csak akkor állt be a sorba, amikor a harmadik gongütés a kapuhoz szólította a munkásokat. Az öt őr az asztalnál ülve ellenőrizte a dögcédulákat, a munka bevitte a számítógépbe, ki melyik van beosztva, majd intett, hogy mehet. Ezután a munkahelyi vezetők elvezették csapatukat hogy felvegyék a szerszámokat, és ne kilássanak a kijelölt feladatoknak. Dexter is eljutott az ő előtt álló asztalig. Oda nyújtott a hüvelyk és mutatóúja között tartott dögcéduláját, mint a többiek, majd előrehajolt, és köhögni kezdett. Az őr elkapta a fejét, bepötyögte a dökcédula számát, és intett, hogy menjen. Más sem hiányzott neki, mint egy kényszermunkás csiliszagú lehellete. Az újonc elcsoszogott kapáért. Ugyanis az avokádóliget kapálására osztották be 8kor Kevin McBride egyedül reggelizett a teraszon. A felszolgált grapefruit, tojás, pirítós és szilva lekvár miatt egy ötszillagos hotelnek sem kellett volna szégyenkeznie. Negyed-kilenckor csatlakozott hozzá Zilics is. Azt hiszem, szembölcsent tenné, ha összecsomagolna, mondta a szerb. Ha Farnsberg őrnagy mindent megmutat, szerintem egyetért majd velem, hogy ennek a zsoldosnak egy százalék esélye van, hogy bejusson, annál is kevesebb, hogy a közelembe jöjjön, arra pedig semmi, hogy ki is jusson. Úgyhogy nincs értelme maradnia. Megmondhatja Mr. Deverónak, hogy amit vállaltam, a hónap végén teljesítem, ahogy megegyeztünk. Fél kilenckor McBride a dél-afrikai nyitott zsipjének hátsó ülésére dobta táskáját, és bemászott az őrnagy mellé. Szóval mit akar látni? kérdezte a biztonsági főnök. Amint hallottam, gyakorlatilag elképzelhetetlen, hogy egy nem kívánt vendég ide egyáltalán bejusson. Elmondaná miért? Nézze, Mr. McBride, én két dolgot hoztam itt létre. Egyrészt teljesen önállátó gazdaságot. Megteremít minden. Másrészt erődítményt, menedékhelyet, ami szinte minden külső támadás ellen védelmet nyújt. Teljes körű katonai hadművelettel, ejtőernyősökkel, páncélosokkal természetesen bevehető. De hogy egyetlen magányos zsoldos bejusson? Soha. Mi a helyzet, ha a tenger felől próbálkozik? Megmutatom. Azzal Fán rendszer kiengedte a kuplungot, és nagy porfelhőt kavarva elindultak. A dél-afrikai a sziklaszírt közelében állt meg. Innen jól láthatja, mondta, miután kiszálltak. Tenger veszi körül az egész birtokot, a sziklafal minden pontja legalább 7 méter magas, a legtöbb helyen 15 méter is megvan. A parabola antennának álcázott tengerfigyelő radar pedig mindig figyelmeztet minket, ha valami vízi jármű közlekedik. És hogy állják útját a támadóknak? Két gyors őrhajóval rendelkezünk, valamelyik mindig vizen van. A félsziget körüli egymérföldes körzet tiltott zóna, csak a nekünk fuvarozó teherhajókat engedjük be. És a víz alatt, ha a különleges erők két egységei próbálkoznak, Farenzberg megvető a horkantott. Egy személyes különítmény. Hadd mutassam meg, mi történne vele. Azzal fogta az adóbevőjét, hívta a rádiós pincét, onnan pedig kapcsolták neki a vágóhidat. A daruk közelében találkoztak a vödörnyi belsőséget hozó emberekkel. McBride érdeklődéssel figyelte, ahogy a vödör tartalma végig szánkázik a csúszdán, majd kilenc méteres légiutat követően a vízbecsobban. Pár másodpercig semmi reakció nem volt, aztán feltűnt az első hancsár alakú hátuszony. Egy percen belül pedig teljes gőzzel folyt a nagy zabálás. Fárensberg felnevetett. Jól tartanak itt minket, sok marha húst teszünk. A munkadóm ugyan nem, de az őrök annál inkább. Sokan az óhazából jöttek, mint én, és nem vetik meg a jó öreg Bright. És... Amikor hetente egyszer levágnak egy állatot, birkát, kecskét, disznót, bikát, a friss belsőségeket az óceánba dobják, és beüntik a vért is. Ilyenkor életre kell a tenger, nyüzsögnek a cápák. Fekete úszonyos, fehér úszonyos, tigris cápa, óriás pörőcápa ott vannak mind. A múlt hónapban az egyik emberem kiesett a hajóból. Azonnal visszafordultak érte, fél percen belül ott voltak. De elkéstek. Nem tudták kihúzni? De a nagy részét igen. A két lába viszont ott maradt. Két nap múlva meg is halt. Temetés? Kint. Tehát végül a maradékot is megkapták a cápák? Itt nem hibázhat senki. Amíg Adrian fán Rensberg a főnök, addig nem. És a Sierra felől, ahogy én jöttem tegnap, fán Rensberg válaszul átnyújtotta megbrágynak katonai távcsövét. Nézze csak meg! Megkerülni nem lehet a hegyet, a tengerig tart. Ha pedig nappal lejön valaki a hegy oldalon, azt pillanatokon belül észreveszik. És éjszaka? Akkor leír a hegy aljába. Ott áll a szöges drót előtt, több mint két mérföldnyire a rezidenciától, amelytől még a fal is elválasztja. Nem munkás, nem is őr. Hamar kiszúrják és gondjaikba veszik. És a patak, amit láttam, abban nem ugorhat bele? Jó elgondolás, Mr. McBride. Hadd mutassam meg a patakot. Fárensberg a reptérre hajtott, csipogójával kinyitotta a drótkerítés kapuját, majd ott, ahol a patak beért a kifutópálya alá, megálltak. A kifutópálya és a kerítés között elég hosszan futott a patak szabad ég alatt. Tiszta vize puhán siklott tova a meder alján növő füveken gyomokon. Lát valamit? kérdezte Fárensberg, miután kiszálltak. Nem. A hűvösen vannak, az árnyékban, a kifutópálya alatt. A délafrikainak szemmel láthatóan ez volt a kedvenc magánszáma, amivel előszeretettel szórakoztatja vendégeit. Tartotta a csipben egy adag nyers marha húst. Bedobott egy darabot, mire valósággal forni kezdett a víz. A pirányák, mint a nyél, kirontottak az árnyékból, és a cigarettás doboz méretű húsdarabot ezernyi tűhegyes fog szaggatta szét. Elég? Akkor megmutatom azt is, hogy irányítjuk a vízellátást maximális biztonsággal. Jöjjön! A mezőgazdasági területre érve Fán Renzberg továbbra is a kanyargó patak mentén haladt. Tucatnyi helyen a különböző növények öntözésére szolgáló, vagy mesterséges víztározó tavacskákat tápláló kisebb vezetékek ágaztak le róla, de ezek a vezetékek mind zsákutcák voltak. A patak ide-oda kanyargó fősodra végül a kifutópálya közelében, de a drótkerítés mögött visszaért a sziklafalhoz. Itt felgyorsult, és a szikláról a tengerbe zúdult. Az zuhatak közelében hegyes karókat helyeztettem el, a meder alján, mondta Fárensberg. Aki tehát így akar bejutni, azt az áralmat sima betonfala között sodorja a tenger felé. Csúnyán vérezni fog Bira odaér, hiszen ott vannak a karók. És aztán? Aztán jönnek a cápák. És éjszaka? Ja, a kutyákat még nem látta? Tizenkét tagú falka. Vérszomjas dobermanok. Úgy vannak kiképezve, hogy az őröket egyenruhában ne bántsák, a tucatnyi vezető beosztású szemét pedig civil ruhában sem. Szagról ismerik fel az embereket. Napnyugtakor elengedik őket. Ezután minden peonnak és idegennek a drót mögött kell maradnia, különben nem marad életben pár percnél tovább. Esélytelen. Szóval ez a maga zsoldosa. Ő mit fog csinálni? Halvány gőzöm sincs. Ha van egy csepp, esze szerintem már rég nincs itt. Van Rensberg újból elnevette magát. Az bizony bölcs dolog. Tudja, az óhazában, fent, a Kaprivi kőbányában volt egy büntető táborunk. Olyan embereket őriztünk ott, akik sok bajt kevertek a városainkban. Én voltam a táborparancsnok. És tudja mit, Mr. CIA? Soha egyetlen Zulu sem vesztettem el. Egyet sem. Úgy értem, egy sem szökött meg. Soha. Az bizony szép eredmény. És tudja, hogy értem el? Taposóaknákkal? Nem. Reflektorokkal? Nem, nem. Két koncentrikus körben egy méter mélyre beásó drótkerítés volt, a tetején szöges drót, a két gyűrű között pedig vadállatok. A kis mesterséges tavakban krokodilok, a füves terepen oroszlánok. Egyetlen fedett alagútól lehetett kibejárni. Imádom a természetet. Fán Renszberg most órájára pillantott. 11 van. Felviszem a hágón az őrbódéig. A San Martini rendőrség odaküld magáért egy Jeepet, az majd visszaviszi a szállodájába. A táborba és a földúthoz vezető kapu felé autóztak, amikor recsegni kezdett az nagy adóvevője. Fárensberg elégedetten hallgatta az ügyeletes rádiós és telefonkezelő üzenetét a rezidencia mögötti pincéből. Utána kikapcsolta a adóvevőjét és a hegygerincre mutatott. Moréno ezredes emberei ma reggel az úttól egészen a gerincig átfésülték az őserdőt. Megtalálták az amerikai elhagyott táborhelyét. Igaza lehet, szerintem is eleget látott és inába szállt a bátorsága. McBride a távolban, a nagykapun túl megpillantotta a munkások falujában fehérlő barakkokat. Meséljen nekem a munkásokról is, nagyúr. Mire kíváncsi? Hányan vannak, és honnan hozzák őket? Körülbelül 1200-an. Valamennyien törvényt és számártin Martin valamelyik büntetés végrehajtási intézményéből kerültek át ide. Ne legyen képmutató, Mr. McBride. Önöknek is vannak rabgazdaságaik. Rabgazdaság ez is. Mindent összevéve egész jó dolguk van itt. És mikor telik le a büntetésük, érdeklődött Bright. Nem telik le, hangzott a válasz. Tehát Moreno ezredes és Fárensberg őrnagy ajándéka nem egy volt, gondolt az amerikai. Életfogytiglan. És folyam mit követtek el? Szabálytalanul keltek át az út testen? Szemeteltek? Morénónak nyilván biztosítania kell a létszámot, a birtok igényei szerint. És az őrök meg a rezidencián dolgozók? Az más, mi alkalmazottak vagyunk. Akire a rezidencia falai között szükség van, az mind itt lakik helyben. És amikor a munkadónk itt van, mindenki a táborban marad. Csak az egyenruhás őrök és néhány vezető beosztású alkalmazott, mint én, léphet a falon belülre. A peónok soha. A medence tisztítók, a kertészek, a pincérek, a cselédlányok mind-mind a falon belül laknak, a birtokon dolgozó peónok pedig a maguk falujában. Egyedülállók mind. Tehát asszonyok és gyerekek nincsenek? Nincsenek. Nem azért vannak itt, hogy szaporodjanak. De templomban? A pap mindig ugyanarról prédikál a feltétel nélküli engedelmességről. Azt nem említette meg az őrnagy, hogy az engedetlenség megtorlására ott van a rinocéroszbőr korbácsa, mint a régi szép időkben. És úgy nem juthat be egy idegen, hogy munkásnak adja ki magát? Nem. A másnapi munkaerőt minden este a jószágigazgató válogatja ki a faluban. Akit kijelöltek, az napkeltekor reggeli után a főkapunál jelentkezik. Egyesével engedik be őket. Annyit, amennyi kell. Egyetlen egyel sem többet. Hányan mennek ki naponta? Körülbelül ezren. 200 szakképzett munkás kell a szerelőműhelyekbe, a malomba, a pékségbe, a vágóhidra, a traktorszínbe, 800 szakképzetlen pedig kapálásra, gyomírtásra. Úgy 200 ember marad bent, az igazán betegek, a szemetesek, a szakácsok. Azt hiszem hiszek magának, mondta McBride. Ennek a magányos harcosnak nemigen van esélye, ugye? Mondtam már Mr. CIA. Megfutamodott. Alig fejezte be a mondatot, már is erecseni kezdett az adóvevője. Most összevont szemöldökkel hallgatta a jelentést. Miféle űr? Mondd meg neki, hogy higgadjon le. Öt percen belül ott leszek. Viszont a atya apapunk, mondta meg brian miután befejezte a beszélgetést. Pánikrom, a hegyek felé menet meg kell állnunk a templomnál. Ez pár perc késedelemmel jár. Elhaladtak egy sor kapa, ásó kapa fölé görnyedő, fájós hátú kényszermunkás mellett. Hittott fejek emelkedtek fel egy pillanatra. Nézték az elhaladó járművet benne azt az embert, aki élethalál ura a táborban. Komor borostás volt az arcuk, a szalmakalapok alól kávébarna szemek villantak ki, meg egy kék szempár.